Du lytter til Mellem Mås Sagt podcast. Mellem Mås Sagt er en aften, som er dedikeret til din personlige historie. Det er din historie, fortalt af dig. Denne podcast er fra Mellem Mås Sagt den 8. oktober 2014. Denne aften var temaet Længsel. Den første publikumsfortælling, vi skal høre, er fortalt af Line Lauritsen, der gav os hendes historie om couchsurfing i Spanien, og en særlig spansk kvindes længsel. Okay. Tilbage i øh, 2010, der var jeg frivillig i Spanien. Og det betød blandt andet at man skulle tage på sådan nogle kurser i løbet af det her frivillige, og hvor man mødes med andre der også var frivillige, så snakker man om hvordan det gik. Går det godt? Går fint. Går med, ikke så meget. Er det svært? Jeg okay, svært. <laughs> Har du kulturchok? Ja. <laughs> sådan nogle ting. Og når, når det så var slut, så øh, havde man tit en god lejlighed for at rejse videre, til nogle andre kanter af landet ind, det sted, hvor jeg lige boede, fordi man, man tog hen til den særlige byer for at være på de her kurser. Og jeg var endt sådan ude på østkysten af Spanien. Og jeg skulle videre, og jeg skulle besøge Murcia, og jeg skulle besøge Alicante og Valencia. Og jeg tænkte sådan, at når man er frivillig, så, så betaler de ikke så meget for at være det, så jeg havde ikke så mange penge. Og jeg tænkte, at jeg skal prøve det der Jeg sad da hjemmesiden og kiggede og tænkte sådan... Ej, ej, Så fandt jeg den her, den her dame, hun var, hun var oppe i årene, hun hed Rosa. Hun boede sådan rimelig godt og antrægt i Alicante. Jeg skrev til Rosa, fordi jeg tænkte... Der er sådan moderinstinkt i at være sådan en, en lidt ældre kvinde og tage unge mennesker ind i sit hjem. Og øh, fald hun er fuldstændig skudt i hovedet, så, så er der en chance for, at jeg er fysisk overlejen. <løg> <løg> <løg> så, øh, jeg spørger til Rosa, Rosa hun sparer, hun er helt med på den. Jeg skal bare vildt på sin. Så jeg ankommer til, til Alicante, de ringer på det her nummer, som jeg har fået af Rosa. <løg> tak Åh, hun laver noget andet. Jeg går lidt jeg ved sådan noget, må jeg skal hen. Jeg ringer igen. Rosa, hun tager den igen. Og så fortsætter det sådan, at jeg ringer 10 minutter, Så ringer jeg. Femte minut. Så ringer jeg hver minut. Så sådan jeg. jeg skal sove på gaden, hvis jeg ikke får fat på Rosa. Så, så tager hun den inden, og hun siger sådan, at ja, det er fint, der, ålder, ålder, så er det også Ja, så er enig, bliver enige om, at, at jeg kommer hen, at hun er hjemme, og hun kan godt lukke mig ind. Så skal hen til det her sådan... Lejlighedskomplekser ringer på, og Peter går ind og går op. Og Rosas lejlighed, den ligner fuldstændig et youth hostel. Man kommer ind i sådan en stue, der er ikke rigtig en stue, for der er sådan cirka fire forskellige sofa hvor man sådan kan sidde og snakke lidt med dem, man kender. Så har man også en disk. <laughs> <laughs> det er meget værktigt. Jeg ja, er sådan en helt, ond. nej, nu har jeg brugt mig ud i et eller andet, hvor det i virkeligheden er et hostel, så skal vi betale penge alligevel, og så gik det ikke det der med at rejse pillet. Men, men det var ikke sådan, det var. Rosa, hun, hun kunne bare godt lide at have mennesker i sit hjem, og hun tog rigtig, rigtig mange kouchsøfer ind. Så udover mig, så var der et par fra Polen, der er rigtig, rigtig billige flybyder, der fra Polen til Alicante, så der er bare mange på polakker. <laughs> <laughs> så var der et par fra Finland, og der var så nogen, der lige var ankommet ved lige ligesom mig. Og så var der den her Asger, der hed Leonardo. <laughs> og Leonardo, han var også sådan en lidt ældre mand, han lignede lidt Eddie Scholler. Og han var meget i køkkenet, han lavede rigtig meget mad. Der var sådan en konstant brug af, af sådan mad og bandeord fra det her køkkenet. Meget... Ikke så god til at lave mad. Men, øh... Men man får sådan ret hurtig fornemmelse af, at Leonardo han har været længe. Og Rosas lejlighed er et mærkeligt sted. Der er mange mennesker, og, og Rosa, hun sig så sådan lidt rundt. Hun er sådan en ældre dame, og hun ser i hvert fald gammel ud. Hun er sådan meget tynd, og hun kan sidder lidt løs på knoglerne, og... Og hendes hår, det ligner noget, der nok allermest er på ryggen. <skrællige> og jeg bor der, og der er sådan ret mange af de andre, de begynder at flytte ud temmelig hurtigt. De synes, det er et mærkeligt arrangement. Og jeg har ikke rigtig andre steder hen, så jeg bliver hos Leonardo og Rosa i lejligheden i alt kante. Og det er faktisk rigtig hyggeligt, altså man går helt tiden rundt med den her lidt bizarre fornemmelse af, at være landet i noget, der ikke er helt rigtigt. <skrællige> Men Rosa, hun er sød, og hun kommer med rundt til havcheferfester, og på caféer og på bar, og vi mig rundt, og det er rigtig hyggeligt. Og vi er hjemme og spiser aftensmad med Leonardo hver aften. vi og... forstår ikke rigtig hinanden, men vi sidder sådan lidt og hygger Og, og sådan en dag, så tager, øh... så tager Rosa mig med, med på café. Og, øh... og der kan man sådan helt sikkert se, det par ryg, Rosa har fået på, den sidder helt skævt. <laughs> <laughs> og det ligger de to mænd, der sidder ved nabobodet, heller ikke mærke til. De kommer over. Og så snakker vi sådan lidt om mad og vejr og rejse og hvordan vi kender hinanden og sådan noget. Og så begynder Rosa at, at snakke og fortælle, Mest om mig. Og det slår mig så lidt russet, at hun lyder som min mor nu. Sådan, nej, nah, Line, ja, hun er frivillig i Spanien. Så bagefter, så skal hun på universitetet. og ja, det er så hyggeligt. Og sådan fortæller lidt som den der måde, ens mor fortæller med på til hendes venner. Og sådan, vi skal vi sige det sammen. Og det er sådan lidt underligt at sidde der og være blevet nogen statter. Det, det var jeg ikke med på. Men det var fint. fint. Altså, så, så snakker mig og Rosa og, og Leonardo der om aftenen, og, og, og det viser sig faktisk, at Rosa hun har en datter, men hun bor der ikke længere, og man fornemmer sådan lidt, at der er nok nogle, nogle rimelig store familie familieissues, man ikke sådan lige dykker ned i. Og pludselig så, så får jeg sådan den her fornemmelse af at være lidt i en længselsfamilie. At Rosa hun har mistet sin familie på et tidspunkt, og så har hun bare været så desperat efter at bygge noget andet op om, omkring sig. Og det blev så mig, og i min review på Couchshaffing, der skrev hun som den datter, jeg ikke har. <laughs> <tryk> Længes efter særlige personlige relationer, er også et tema, der går igen i Nana Marie Dresslets historie, hvor vi hører om hendes længsel efter at finde en helt særlig person. Oh. <laughs> um. Jeg længes efter et sted, en person eller en situation, hvor jeg kan føle mig helt hjemme. Helt fri. Og helt som mig selv. Jeg har altid været meget alene. Meget, faktisk mere ensom, end bare alene. Min mor, hun sagde altid, at... Da jeg blev født, så lignede jeg en, der kom fra en anden planet. At... Jeg havde et blik, som om jeg bare vidste det hele. Og... Jeg kan huske alle de institutioner, jeg havde været i, vuggestue, børnehave. Jeg havde ikke rigtig nogen venner. Jeg brød mig ikke om at være der. Jeg kan se på de billeder fra dengang, at jeg smilede ikke. Jeg smilede i alle andre situationer, men ikke i de her institutioner. Så blev jeg ældre. Jeg kom ind i et fællesskab ved, at jeg var FDF-spejder. Og for første gang, begyndte jeg at føle, at jeg, jeg hørte til. Jeg kom ud til nogle helt andre personer. Og de tog imod mig. Fuldstændig... Hvad siger man? Fordomsfrit. De tog mig, som jeg var. Og det var noget nær frihed. Men... Der er altid det her, men... Jeg... Kunne aldrig finde nogen, der var helt ligesom mig. Jeg er ikke rigtig nørd. Jeg er heller ikke rigtig populær. Og med tiden har jeg fået en masse venner. Jeg er ikke ensom længere, men, men så alligevel. Jeg er, ikke, jeg er ikke rigtig tøset. Jeg er heller ikke en rigtig tomboy. Jeg prøver at finde nogle grupper, jeg kan passe ind i. Men det er som om, jeg kun føler mig rigtig fri, når jeg er alene. Da jeg var teenager, så drømte jeg om, min længsel det var at skrive i Alaska's vildmark. Og så så jeg den her film, Into the Wild, at det, det er mig. Men jeg kom jo aldrig så langt. Jeg sad på mit værelse nede i kælden, og drømte om den her fantastiske ensomhed, de store åbne vidder. At jeg lige tog min kniv og nedlagde en bjarne. <laughs> <laughs> og det troede jeg var fuldstændig frihed. Men man kan jo heller ikke være alene for evigt. så Jeg har senere hen prøvet at imitere den her frihed, og taget ud i min forældres kano, Hvor jeg har overnattet nogle nætter på Lyngbisø. Jeg har ligget og stirret op på stormen, på alle stjerneskuddene, og jeg har følt mig meget fri, og rigtig meget mig selv. Og jeg ved, I kan måske forestille jer at ligge i en kano, en bred kano. I har selv transporteret jer ud. Vandet er blik stille, Man kan ikke høre andet end lige en svag rumlen fra hovedvejen. Vinden har lagt sig. Der er ikke andre i verden at se eller høre end dig selv. Man kan høre dyrene. Man kan høre fuglene. Men man kan jo ikke være helt alene resten af livet. Så jeg drømmer om en situation, en person, som ikke passer ind, ligesom mig. På lige præcis alle de punkter, hvor jeg heller ikke passer ind. En, som hverken er rigtig nørd, og en, som heller ikke er totalt, totalt akavet. En, som både er i sin feminine og... Kontakt med sin side, En, som både kan læse bøger og nørde World of Warcraft og tage byen med veninderne. Og mærke den her totale frihed af, at der ikke er nogen, der dømmer mig. Der ikke er ikke nogen, der skal sige, hvordan jeg bør være. At der ikke er nogen, der siger, at jeg er forkert. Eller mærkelig, eller anderledes. Nogen, der bare siger, jamen fantastisk, det er sådan, du er. Og jeg kan sige til alle de andre, det er så mere. Den næste fortæller fra publikum er Marie Yde Præstholm, der fortæller om sine hverdagsstengsler. Når jeg tænker på længsel nu her, så kan jeg ikke lade være med i min indre ordbog og have det under kategorien, sådan lidt melankolsk, noget man ville ønske, der var, men som der ikke var. Men når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg var som barn, så var det en helt anden betydning, det her ord, det havde. Og som barn har jeg i hvert fald haft rigtig, rigtig mange længste. På den gode måde. Og måske, som nogle af jer andre, så startede det gennem Asger i bøger. Hvem kunne ikke rigtig godt tænke sig at være det ved jeg ikke. Okay, det er måske lidt dumt at være tvebak, fordi... <løbæk> <løbæk> men så kan jeg give mig et lagtestrømme. Mio også lidt så, ja, Jeg vil rigtig gerne være Mio, faktisk. Han var mega sej. Og jeg troede måske også lidt, når man bor ude på landet, ude på hem, øh, hvor vi er sådan 29 indbyggere, men er ude for byskiltet, så er der måske ikke altid... Så er der bøgerne. Og... Øh, <løbæk> og der var Mio, min Mio, min, min helt Og der var Pippi, min held. Og min største længsel, jeg er måske glad for, at jeg ikke er diabetiker nu, det var altså den der scene fra Pippi Langestrømpe, hvor de går ind i den der slikbutik, og det bare købe det hele. Det var min første længsel, tror jeg. Men det fortsatte lidt i det der drømmeunivers. Fordi da jeg selv læste bøger blev lidt ældre, så læste jeg på en top i den. Og så var det ikke så meget det der med at være i bøgerne, det var mere dem, det, jeg har skrevet bøgerne. Så jeg kan huske tydeligt, og jeg har faktisk gjort det gentagende gange, øh, i stuen, når mine forældre var på arbejde, har jeg ligesom... Gengået, når jeg engang får Nobelprisen i litteratur, hvordan skal den tale så være? Og jeg vil gerne sende undskyld på forhånd at hun i den jo dele sin litteraturpris, så derfor vil jeg gerne dele symbolsk med ham, når jeg engang fik det der litteraturprisen. <laughs> øhm, samtidig tak min skolelærer og bla bla bla bla. Det havde... her <laughs> øhm, og så gik den lidt videre til Nobels fredspris. Jeg kan ikke huske, hvad det var Det var nok længst nummer to. Og hvad kan man så slå med det? Det ved jeg ikke helt rigtigt. Men så kom der måske lidt mere den her hverdagslængsel. Og det er nok den, som jeg er lidt over i nu. Øhm, den der, når hverdagen er lidt trist og kedelig. Øhm, så er jeg, altid... jeg kan godt lide at danse i mit køkken. Og det startede nemlig også hjemme øh, i hjem, fordi vi havde en dejlig stor stue, der var sådan udsigt ud til marker og heste, og skal jeg skal komme efter jer. Og der var sådan nogle rigtig, rigtig store vinduer, øhm, og der, vi havde rigtig, rigtig godt lydelægt. Og det var lige der, hvor jeg begyndte at høre Abba, og begyndte at høre Grease, øh, men det toppede, da jeg hørte Jesus, var super sammen, fordi der også var mening i at og jeg vil rigtig gerne være Jesus, med, jeg tænkte, været Jonas. Så da jeg havde er sat på, så lavede jeg ligesom mit eget show foran de der vinduer, og var rigtig i gang med at danse og synge og løb mig ind i det. Derfor var det rigtig pinligt, når posten kom forbi, og der var post udenfor, så blev jeg lidt afsløret der. Øhm. Ja, men det gør jeg stadig sådan, sådan når jeg ikke bliver opdaget, når jeg ikke lige slår tåren ind i øh, køkkenskabet eller sådan. Øhm, det er måske også lidt en længsel for ligesom at slippe øhm, for, ligesom slip for opvasken lidt sjovere at danse. Ikke? Og det er lidt det samme, når man kører um, i bussen, så kan man ikke lade være med nogle gange ligesom at tænke, hvad vil der ske, hvis den kører i den her retning, eller hvis nu er Bussefen var helt vildt mærkelig og kildenåbredet, og så vil jeg gå op og så drede den her bus eller <lød> <lød baren> hænge sådan stået sådan i indkøbskøen og ligesom tænkt, hvis der nu kommer øh, en forbryder ind, hvad vil vi så gøre eller sådan noget? Kast den der ting med der med varne der Og måske også bare den der lille ting, at man tænker. Hvem vil jeg ikke gerne ligesom, længtes efter at have en fed undskyldning for at komme for sent? Altså, jeg så over mig, nej, nej, nej, jeg, øh, jeg skulle aflevere den her opgave, men jeg prækkede benet og måtte krømpe hele vejen over og er blå på papiret, men alligevel så får jeg givet den i sidste øjeblik og klare det hele. Det er nok de længste, jeg har lige nu. Det er bare at sige, at længste kan godt ligne lidt negativt, men de kan også have en god betydning i hans hverdag. Det vil jeg bare have, at vi skal huske på. <tryk> Alberte Lørup fortæller om sin første jul uden sin mor, og en helt speciel pakke. Nummer 220! Jeg står i køen, i Kvigli, og jeg står blandt en masse dynejakkebeklædte, svedende, snøftende mennesker. For jeg skal på posthuset, og vores posthus er lukket, og nu er det ligesom Kvigli-posthuset, det hedder. Men jeg har her med en bestemt ting i tankerne, for jeg skal en pakke. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der er i pakken, men jeg ved, at det er en bestemt pakke. Det er en speciel pakke. For det er en pakke fra min mor. Og min mor og jeg, vi har sådan et, et rigtig dejligt tæt forhold. Og, og et forhold, som der kun blive blevet bedre sådan, i løbet af årene. Lidt ligesom sådan, gode vine og just Clooney. <laughs> <laughs> og, og, og det er bare... Mm, det er næsten allerede sådan fornemt det. Og, men der var bare en ting, der satte sådan lidt en stopper for den glæde her. Og det var, at... Jeg boede i Amager, og min mor hun boede i Jyllands navle Herning. Og det her, det er den 1. december, og det er den 1. december måned, jeg skal fejre uden min mor. Og det, vi har altid haft sådan store traditioner for at virkelig at kredse i julen og få lavet konfekt og juleslik og få pyntet godt op. Og sådan men i år skal jeg holde det selv på mit 12 med der store kolleggeværelse, og jeg synes ikke helt sådan, at der er den samme julestemning. Mm -hmm. Men det her er julepakken kommer ind i billedet. Og øh, postdamen, som vi lige ynder at kalde hende her udenfor, hun leder sådan lidt ude i arkivet, og jeg synes, hun er væk i lige lovlig lang tid. og Det er grunden lidt underligt, men, øh, men hun kommer moslene tilbage med en pakke, jeg, det er sjældent, jeg har set så stor. <laughs> øh, og hun sådan får den mandst hen over disken, og jeg skriver rundt, og jeg kigger på den her pakke, som der er fuldstændig overklistret af billeder af Rudolf og julemanden, og øh, 100 meter skoven i Disney Wonderland, og der er stået glædeligt jul på syv forskellige sprog, og... Og jeg glæder mig. Jeg er som et lille barn lige nu. Og jeg får moskede den her ud igennem køen og væk forbi folk og ud til min cykel, som der holder udenfor, for priser min mor er lykkelig for ligesom at have husket at give mig sådan øh, de her blæksprutte stropper, man sådan kan sætte rundt om ting, så, så jeg kan få den sat fast på cyklen, for ellers sådan ikke sidde der, og, og jeg takker sådan lidt. Altså min mor har altid været lidt tosset, øh, og jeg må nok have fået generne et eller andet sted fra, men altså, jeg kan mærke den her sådan en af sindssyge og barnlighed, som vi ligesom bare er oppe i en, og, og jeg, jeg tror aldrig, at jeg har så hurtigt, som jeg gjorde på det her tidspunkt. der hjem til lejligheden her, kom og begynder og klikke på elevatoren, og, og der jeg vil med at stå og klikke på den der knap, og, og endelig så kommer den og stiller mig ind og venter til den op på 5. sal og skynder mig ind på værelset og flår, vinter... pakken først. flår vintertøjet af mig, og... og så er det nu. Nu skal jeg faktisk den her gave op for. Og... og sådan en blanding af ja. både en sådan en barndoms grådighed om, hvordan jeg bare vil flå papiret af, men samtidig voksne helbære, det ro på, ikke? Sådan ligesom sigerligt forpakket papiret af og ned på knæet. Ja at åbne den her kasse. Lige så stille, som om det er sådan en holy grail, der sådan skal åbnes op her. Og nede i den her kasse her, først jeg ser, en lille julekort. Og mens jeg læser det her julekort, så breder der bare sådan en smil, der bare sætter sig kronisk fast på mig, og det føles, som man bare får hældt sådan 10 liter varm chokolade direkte ned i halsen. Og jeg er glad. Og så kigger jeg ned i pakken, og ser, hvad det er, jeg har fået. Jeg har ingen idé haft om, hvad det var. Enten min mor, som jeg sender en pakke. Kigger ned. Ser, at der ligger en masse små pakker hernede. Og det går op for mig, hvad det er, jeg har fået. Jeg har fået mig en pakkeklemmer. Jeg står 20 år gammel. Og jordens lykkeligste kvinde på det her tid. <laughs> og har fået en pakkeklemmer. Udover det. Udover de små pakker. Ligger en gren hernede. Det ligger en troldhasselgren. som det bliver min årlige substitut for juletræet. Som jeg får hængt op i min vindueskamp med en lille sygtråd. Og meget strategisk, så den første gave, jeg får på den 1. december, er en masse små stykker julepynt. Og jeg går og pynter op sådan en glade lille mennesker, og... og december måned, den blev lidt mere udholdelig. Og min mor gjorde, at det var knap så hårdt at skulle undvære den første. Juk. Apropos overraskelser, fortæller Jonas Christiansen om sin længsel efter at se, hvad der for ham er verdens mest mandige sted, nemlig Tjernofil. Min historie er ikke så sjovt som alle de andre. Det er fordi, det ikke har en lykke Men den handler om, lige i side i den, at den handler om et andet frieri, som ikke nogen godt. Øhm. Når man vokser op i brænde, øh, eller hern i området, så er der ikke til alle meget at lave. Øhm. Så øhm. dem, der gerne, kan, gerne vil se sig selv som anderledes, altid tror, jeg jeg er anderledes end de andre. Jeg blev ikke mobbet, jeg var inviteret med til alle festerne, jeg var egentlig meget populær. Men jeg var altid oppig at jeg var anderledes. Så jeg blev udenan med at høre metalmusik, fordi det hørte de andre ikke. Så var der en del andre, der begyndte at høre metalmusik. Så, øh, så begyndte jeg at læse fantasy litteratur Fordi det læste de andre ikke De andre også sammen og fantasy Det er være meget spændende jeg ved ikke. Så begyndte jeg at læse filosofi <laughs> Fordi det var øh, der startede de andre i litteratur det, det, det, det, det, det, det var sgu for kedeligt Det var sgu for ærgerligt Og jeg blev en relativ hurtig artist Efter at komme i gang med filosofi <laughs> Det tog jeg ikke <laughs> så ikke øh, Så Jeg blev ved med at læse filosofi og øh, lavede den her del person af personen mig. Altid den der relativt almindelige person, den hyggelige at sammen med. Og så hjemme med mig selv, der gemte jeg ham, der tænkte, at vi høje tanker. Ham, der, tænkte, uh, ham, der begyndte at læse Øst Hemingway, Ham, der fandt ud af, hvordan man skulle være en rigtig mand. Og den rigtige mand, det er ham, der sidder nede på et værtshus, og Det er den eneste måde, der er en rigtig mand på. Rigtig mand, det er ham, der går ude i skoven og dræber en bjørn i en kræv. Men altid de her rigtige mand, det er dem, der virkelig ligger op i filosofi. Dem, der l de var ensom, de var alene, og de var vildt med ødelæggelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom til den konklusion, men et sted som 17-årig blev jeg vildt med ødelæggelse. Ødelagte steder, forladte steder, ødelagte bygninger, knuste ting, ødelagt ting, jeg blev vildt med. Så øhm, Og jeg fik sådan en fascination med, med katastrofer. Øh, flystyrt, det synes jeg det var fascinerende. Det synes jeg synes man skal generelt er fascinerende. Men jeg kunne godt lide det, fordi det var noget mennesket har skabt, som så var blevet ødelagt. Naturkatastrofer. Ikke så interessant. <laughs> Ikke noget, vi havde herske over. Men så læste jeg om den største ulykke, mennesket nogensinde har lavet. Tchernobyl-katastrofen. Og jeg tænkte, Tchernobyl-katastrofen. Den største, det mest isolerede, det værste, det mest mandige sted på hele jorden. <laughs> Det var sådan, jeg forestillede mig. <laughs> så for mig, inden i mit hjerte, blev Tjernobyl min Gud. <laughs> Vil ikke et følelse mærkeligt at sige for en artist, men øh, det var det, jeg forestillede mig. Jeg tænkte, dernede, et sted i det mørke Østeuropa, øh, langt ud i Ukraine, hvor det er heller ikke har rart lige for tiden. Der står min Gud, et fysisk sted på jorden. Så det logiske logisk, konsekvens, jeg skulle ned og se det. <laughs> men jeg tænkte, så stor en ting det er mit livs rejse, det, det vil jeg gerne dele med nogen. Så jeg tænker jeg skal nogen med, men uh, selvom jeg har et, et, et udvalg af ekstremt interessante venner, så er det alligevel lidt svært at finde, ah, skal jeg skal alligevel have nogen med os videre. Men jo, der er en, jeg kender. Jeg har en uh, digterveninde, der er to meter høj, og hun er udgivet digter lige siden hun var 13. Og hun er også sådan uh, lidt sådan sær, og hun er også for... Uh, for at brænde egen af, der er vi alle sammen samlet. Mm -hmm. øhm, så jeg tænker, hvem I vil jeg tage med. Øhm, det skal lige siges, at jeg har kommenteret fri til en engang gang før. <laughs> det var ikke med vi. <laughs> okay, det er fuldt overlæg. Øh, vi har sådan set, øh, vi har gået på gymnasiet sammen, hun har gået en klasse under mig, og vi har øh, vi delt meget i den samme vandekreds, men vi har ikke snakket sammen. Så øh, jeg tænkte til en øh, metalkoncert, så tænkte jeg, ja, der bryder jeg sgu isen. Hvordan bryder man bedst isen med en pige? Man går på et knæ for hende og frier til hende. Det er virkelig, vi blev venner. Ja, jeg fik ikke noget svar, men det er så, hvad det var. Det var ligesom kommet over. Det var også mange år siden. Så øh, vi havde været venner i mange år, og så, så siger jeg, ved du hvad, Nemo? Jeg skal til, til Nobel, og du skal med. Og så siger jeg, nej for fanden! Hvad nu? Øh, det viser sig, at Nemo har en kæft på det her tidspunkt. Men Nemo havde låst sig selv, at den mand der inviterede ham med til Chernobyl, den skulle ikke forfærdet. Det var altså svært for en løb så siden af, men, øh, men vi fandt ud af det, og, og altså, så vidt jeg ved er vi stadigvel forloved med giftermålet, og har det noget, ikke stået. Nå, men øh, vi kommer så ind i fyld til øh, Kif, og vi afvandt lidt af andre ting, fordi når vi er i live i Ukraine så ser vi det ting der er. Og øhm, Men det eneste jeg kan have i hovedet til den her tur, fordi nu skal jeg virkelig ud og se stedet, det ultimative, altså min Gud her på jorden i den fysiske form, noget af det værste menneskeheden nogensinde har lavet. Så øhm, vi sidder med at en masse ting kif, Puh, det går altså lige igennem, det, jeg kan ikke have det, kun én ting i hovedet. Vi vil op af den her bus, der kører os 100 km ud, og øhm, der kan jeg begynde at se, øhm, øhm Gamle reaktortårn, som man har bygget, som ikke blev bygget færdigt, som blev forladt, lige det katastrolen Og tænker, kommer vi endnu nærmere. Vi kører forbi kilometer på kilometer af gamle rustne øh, eltårne og altså ødelagt asfalt og meget skov. Rigtig meget skov egentlig, faktisk. Jeg tænker, det Der er godt nok grønt i forhold til, at det her... Ja, jeg havde en romantisk forestilling om, at det her, det var ødemange. Det er det ikke. Vores guide fortæller på vej op til Tjernobyl, at Tjernobyl er blevet lidt af en naturreservat. <laughs> og jeg tænker, det viser sig, at fordi der ikke er nogen mennesker, så har ulve og bjørner osv. Og meget nemmere ved at overleve der. Til trods for er unger på grund af aktiviteten. <laughs> og jeg tænker, at okay, okay, Jonas, Jonas, tag det roligt. Du kommer stadigvæk op til Tjernobyl, du kommer stadigvæk til at se reaktor 4. Det ligner sikkert det på billederne. Det skal du ikke gå i panik over. Men der er der. Det, er det er ikke her den forestilling jeg har, så det begynder at kalkulere lidt. Det blev ikke bedre, da vi kommer ind i Præbjart. Præbjart er byen, øh, hvor alle dem, der får i Tjernolværket, de boede, som lå. 3 kom ind på værket. Det er altså fuldkomt forladt. Og betrivelsen af byen, var helt vildt fedt. Øh, fordi øh, sådan da ulykken skete, så fik man alt ud af byen med det samme. Men fordi Ruslands økonomi ikke lige var sådan øh, top-tunet der i slutningen af den kolde krig, så lavede man også alt, hvad der var adi, øh, væk fra byen. Man tog simpelthen vinduer ned, lister, radiator, alt hvad der var, metal, gl glas, alt hvad man kunne få fat i, putte man på træler og kørte ud. Fordi det jo godt radioaktivt, men det er brug for hjertet. <laughs> Så jeg, jeg, jeg kommer hen til det her atomgrader, som det hedder. En af de 10 atomgrader, der stadigvæk eksisterer. Og der er grønt. Der er rigtig, rigtig grønt. Der er træer over det hele. Alle bygninger er blevet overtaget af over natur. Der er næsten ikke noget tilbage af den destruktion, jeg håbede på, at jeg skulle se. Det <laughs> øhm, er ikke at sige, at det ikke var fedt at se. se. Øhm, men der er bare intet tilbage af det, jeg håbede at se. Så nu er jeg for alvor ved at gå. Sådan, jamen, det, du har set billeder, du har set nylige billeder af kraftværket. Det skal, det skal nok være altså det, du har drømt om. Men øh, vi bliver så færdige med at se præjerts, øh, komme ind i bussen, og så kører vi ud til selve Tsenobelværket. Tjenobel, og der står det så. Og det er rent faktisk. Præcis som jeg har drømt om. Lige i billedet. Ved siden af står der moderne øh, fabrikker, som er helt nye og sprit, spritrene, der producerer beton til en kæmpe stor sarkofag, som skal puttes henover. Lige får at vide, ingen billeder. Hvis det var, ingen billeder. Jamen, vi må ikke tage billeder her, her, her, her. Alt rundt om Kong var klinet og ordentligt. Der var ny asfalt, der var øh, pænklædte vagter. Der var bare det tjernobyl er kommet ind i en lille boble. Det er så stadigvæk folklyde, når man tager billeder, men kun fra det lille billede. For det rundt omkring, er det hele ordnet og til rette, ret, der er, det, der er styr på det hele til trods for korruption. Og endelig længe, så bliver, den her begravet, bliver det her sted begravet, som, hvor, som skulle have været min Gud, men som bare var så meget en skuffelse, da vi så det. Du har nu lyttet til Mellem og Sagt podcast. Mellem og Sagt foregår i Bestsellers Fortællerkælder i Krusågade på Vesterbro. Del denne podcast med dine nærmeste og følg med på Facebook for fremtidige begivenheder. Tak fordi du lyttede med.